I quan són aquestes cinc com si ens n'anéssim en ràpidament a uh, un indret uh, més lliure, més ample i més lluminós, uh, com si ens n'anéssim, en entre altres coses, al camp. Tenim el mar Pasqual uh, des d'aquesta secció de vida autònoma, que el que pretén és que puguem uh, ser autònoms en molts dels aspectes de la nostra vida. Marc, tal? Bé, en costipadet, però bé. En costipadet, però bé. avui parlarem d'un... Eh, direm només una paraula. Amb uns els sonarà, d'altres no. M'han de dir, jo me'n recordo, què? Avui parlarem del kèfir. Sí. I clar, quan parlem del kèfir, de què estem parlant? Vale, a veure. És, és una mica com, bueno, complicat, no? Però... No complicat, no? A veure, va. No, el, el kèfir no deixa de ser... És al mateix principi, és un, una barreja. Comencem per aquí, és una barreja. Entra un bacteri probiòtic i un llevat. Bé. i la combinació d'aquests dos amb una estructura de lípids, proteïnes i bé, i sucre el que fan és com una colònia tu, colònia de, de grup no de colònia de perfum eh? ben, ben, ben. Eh, i el, la seva funció o el seu ús, així per anar introduint és similar al iogur Ah, és el que dir. Donem-li un símil, el kèfir, si consuméssiu kèfir, és molt semblant al iogurt. Sí, eh? és una mica més líquid, és, ah, exacte, una, mica és una mica més àcid. Ah, no, no és tan espert, una mica el, més àcid. el similar més comú és, és el iogurt. I per què serveix el kèfir? El... Anem pas per pas, pas, un momentet. Anem, seguim la introducció. Vira. Hi ha dos tipus de kèfir, que són el kèfir de llet i l'aigua. El, el de llet és aquest que parlàvem, sembla el, que sembla el iogurt, el que, el que ens dona. El d'aigua fa una espècie d'aigua amb gas llimonada... L'aigua no l'he provat, la de llet sí em, I és això és un, El que dona és un producte làctic fermentat És a dir, un iogurt S'ha de dir que té una petita graduació d'alcohol Que és menys d'un 1% ah. és, és simbòlic, però bueno Que, que hi, és. Que hi sí. és I la textura és un producte Una substància líquida i cremosa és, és, és com un iogurt liquat sí, com un iogurt d'aquests bebibles, vebibles eh? Saps aquests que són més sí. més líquids Aleshores Aleshores el Kefir és, és originari del Caucas I és un producte que a mi personalment m'encanta jo, jo vaig Vaig tenir experiència amb el Kefir fa uns anys Que mon germà va portar a casa I el vam tenir dues setmanes, tres setmanes però jo no tenia ni de què era I bueno, diguéssim que, que ne, ne, un, un petit manteniment, un manteniment que no, manteniment no li vam donar I se'ns se va morir Però això, el que deia, m'encanta perquè mm, És un producte, per dir d'on era Que no és compatible Amb el, amb el mercat Ben. és a dir, és, no, su no suporta, diguéssim, els, proces els processos d'industrialització, per tant és un, un, un element, un serviu que ha ja sobreviscut molt amb les xarxes de mama de particulars Clar, perquè és no en trobaríeu, eh, tampoc i aquesta cultura popular però si ens una idea, si sí, ja en parlarem al final però si en volem aconseguir, hi ha xarxes de distribució que són gent, persones que diuen pues jo en regalo, qui en vol uh -huh. però això, no, comprar-lo no és... és molt més habitual demanar-lo a una altra persona aleshores, si en a el kefir hi ha així més, més incisivament. El kefir és un, aquests, aquesta colònia de, de bacteris i llavats que el que fa és tu el deixes amb llet i et, pasta, et fermenta aquesta llet durant aquell iogurt. Mm -hmm. Aleshores, anem a la recepta perquè així es va Perquè mica en mica el kefir si no és com molt complicat i no saps per on començar a explicar-lo. Per tenir i utilitzar kefir a casa que ens fa falta és un pot de vidre o de plàstic i d'un litre, el típic pot de... Bueno, ni d'un litre dels de les, les llenties o els llegums bé uh -huh. Un pot com aquest, on hi puguem posar um, tres quarts o un litre de llet i per cada tres quarts o litre de llet, dues o tres cullerades superes de kèfir. Bé. Uh -huh. La norma general és quatre cullerades, un litre i 24 hores ha d'estar. Perfecte. Val? Aquesta seria Però... la norma general, eh? quatre cullerades, un litre, 24 hores. Sempre parlant de llet, eh? el d'aigua sí. no en uh -huh. parlarem avui. Eh... I les 24 hores també és relatiu perquè depèn de quan fa més calor, el procés va més ràpid, quan fa més fred és més lent. Però Pregunta, això, 24, 36 hores... Pregunta, la llet, quin tipus de llet ha de ser? Qualsevol. La que tu vulguis. Qualsevol. Bé. La que utilitzeu a casa de, de per si. Sí. Uh -huh. sí, és cert que amb llets mm, cremoses, diguéssim, no desnetades, el procés és com més fàcil. Perfecte. Però bé, bueno, però funciona amb qualsevol. Molt bé. I això, hem dit, el pot de vidre, la llet, el kèfir i un colador. Bé. de plàstic Bé. perquè el cèfid per per, bueno, no pot ser el metàl·lic eh? pot ser, és a dir, no explotarà res ni morirà el cèfid, però no es recomana perquè per les reaccions químiques diguéssim que, que es fan en aquest procés s'oxiden sí. eh, i amb el metall ja bueno, no és interessant perquè a vegades hi ha coses que et agraden, no surten substàncies val, no interessants val, mm -hmm. aleshores, el que hem de fer és posar aquest cèfid amb la llet i deixar-lo dos, tres dies màxim tres perquè el que passa és que el cèfit comença a fer aquesta llet, es converteixi en aquest semi-iogurt, i, i el que hem de fer és, un cop s'ha fet aquest procés, canviar-li la llet. Per tant, que dos o tres dies tindrem aquest mig litre de iogurt. Molt bé, perfecte. No patim, després parlem de quan, si volem, parar de tenir cèfit, ah, què podem sí, fer bé. és interessant. Mm. També, quan tenim aquests dos o tres dies amb un pot de vidre, s'ha de tapar, però s'ha de tapar amb, amb un drap de cotó perfecte, okay. sí, i si no volem tapa no passa res, però és perquè no entri brossa Exacte, el que és importantíssim és que en aquest mateix procés que dèiem abans es eh, generen gasos i si el tanquem hermèticament podria acabar trencant-se el, el, el recipient així que mai tanquem amb la tapa i, i que no quedi hermètic un cop hem passat dies em colem ah, uh -huh. i això hi repetim. i repetim culem, perquè ens fem una idea per si no ho ha vist mai, el kefir Visualment és com la coliflor Són tot de boletes, grumolls, com uns cereals així empastats De color blanc Bé. I quan tu ho coles, la llet L'ajudes amb una cullereta i la llet va caient pel colador I et queden aquests grumolls, que són les colònies de kèfir Que reutilitzarem Sempre són blancs Si mai veiem que se'ns tornen grocs És que ja estan, estan morint i s'han d'apartar aquella part O demanar-me de nou Bé. I tornar a començar Aleshores, aquesta llet fermentada, semi-iogurt, que mai sé com dir-li, és àcida, així que, bueno, és sucre, una mel... Una mel... Com mel sí. i mató, una miqueta de gust, és lleugerament similar. I, i bé, i aquest és que s'anarà repetint. Vantatges del, del kèfir, per què és tan beneficiós? El kèfir és, és molt beneficiós perquè, bueno, un, els bacteris són probiòtics, igual que certs tipus de d'iogurt, i això va genial per la flora intestinal. Molt Mm, perquè és, bueno, és, te la regula i és com a l'actívia que et diuen aquí perdó, no vull fer publicitat però no em prenc eh, però, Exacte, però regula com la flora intestinal regularia la flora intestinal sí, sí. també va molt per la digestió justament perquè està flora intestinal enriquida uh -huh. i tant per estrenyiments com diàrrees bueno, va tot lligat, aquest equilibri de la flora intestinal permet regular tot el tema digestiu i... I bé que tinguem... Després et més lleuger, et sents més... Ja, et sents molt millor. més energia, perquè ah. justament no estàs amb aquesta digestió pesada. I després hi ha un... És que, de fet, tot surt d'aquesta... Podríem resumir-ho en aquesta millora de flora intestinal, però uh -huh. aquesta millora de flora intestinal és una millor absorció i el que augmenta, és, augmenta moltíssim les defenses. Justament perquè, et, bueno, ens... Ens dona més energia i ens dona altres almenys vitamines. No, i ens i prepara tot el sistema digestiu per poder absorbir, no? Totes les vitamines dels aliments, etc etcètera, etcètera. Exacte. I l'altre punt, que ja dic ara no està demostrat, però sí que experimentalment amb certes persones, bueno, la majoria de persones intolerants a la lactosa, sí. no dona problemes. Clar. És a dir, pots no prendre llet perquè ets intolerant i no et senta bé, però sí pots prendre kefir. És a dir, no podràs prendre iogurt normal, però podràs prendre kefir. Aleshores hem... Més temes a comentar La quantitat que necessitem de kèfir Hem dit 2-3 cullerades Perquè ens fem una idea així estàndard Perquè el kèfir quan hem fent aquest procés uh -huh. Va creixent ah. és dir, Cada cop els grumolls són més grans Tenim més grumolls Aleshores la, mínima, la quantitat mínima Per estar segurs que podem fer-ho És una pilota de golf val bé Se'n tenim més anem justets I tot el que s'obri a partir d'aquí ho podem regalar Si volem perfecte. I i veia aquí... El... Tampoc no, no és molt, vull dir, és No, una... és poquet, és poquet. Tampocet, no. Ja dic, com més en tinguis, més ràpid anirà. Així que si en tens molt, acabaràs que estaràs canviant la llet cada dia i agobiant-te perquè, ai, Clar, no puc menjar tant. Exactament, exactament. Sí, perquè, a més a més, això eh, no podem deixar de fer-ho. Quan ens volem plantejar deixar de fer-ho, què fem amb el kefir? Aquí anem, a conservació. Primer, per aconseguir-ne, ja us he dit, per internet, llistes de distribució kefir i trobareu gent a Barcelona, gent a Rubí, gent a no sé on, que en té i com que va creixent, li sobra i el regala molt bé. quan volem fer una pausa Podem, hi ha tres opcions a la nevera, congelat o deshidratat ah. de què depèn, doncs el temps que volguem parar-ho si volem parar-ho unes setmanes a la nevera amb, Tenim un minut, -ne. amb aigua uh -huh. que sigui aigua sense clor és a dir, aigua o, de, o filtrada o la és que no sé si va bé, però suposo que sí i, i això i amb, amb aigua a la nevera i aquí ho podrem aguantar unes setmanes si volem aguantar molt més temps, congelat. El que hem de fer és colar-lo bé, com hem dit al cap del procés, uh -huh. de, de ficar-lo un net i sec amb una bossa, i si no, deshidratat, sobre paper, que vagi a direixer-se i al final el, ai, el guardem en un sobre paper i inclús ho uh -huh. podrem enviar per correu. Senyors i senyors, la màgia del Kefir avui, aquí a Vida Autònoma. Gràcies, Marc. A vosaltres.